Телефон на столі у секретарки раптово ожив і загорлав людським голосом. «Карпенко не появлявся?» «Сидить!» – відгукнулася секретарка, красномовно подивившись на мене. «А чого не заходить?» «Стісняється, мабуть». І інтонація вкупі з поглядом вдруге послали мені звістку таємним жіночим кодом, але я вдав, що не розуміюся на сигналах з інших планет. «Уже йду. Я зліз з канапи, для чого спочатку довелося стати на одне коліно. Може, це вже зайва вага?» Дівчина, примружившись, дивилася на мене з позастійки. Галантно, блін. Подвійні звуконепроникні двері пропустили мене до велетенського кабінету. У такому можна вільно посадити три десятки працівників, щоправда за умови, що жоден з них не є депутатом. «Ти що прикалуйся?» Павлюк Паша махнув у мій бік телефонною трубкою, яку тримав у руках. «Привіт», – сказав я. «Ти ж знаєш, я не люблю заважати». Серьога, коли ти, блядь, запомніш? Ми роботаємо, а не вийобуємось. За столом навпроти Паші сидів гість, якого я добре знав і не дуже любив. Тож недаремно хотів почекати. Генек, генерал СБУ, молодий, але неймовірно перспективний. Він підвівся на зустріч, продемонструвавши кавалерійську виправку. А Паша просто хлопнув долоною по моїй руці, по мавп'ячому протягнувшись через свій неосяжний стіл. «Здоров, що там у вас чутно?» План робимо все під контролем. Умільця тут одного міністерського на кармані взяв. Генек професійно нашорошив вуха. Начальник відділу. Організував, розумієш, свою контору і прокладав її посередником у найбільш солодких операціях. От щуряча морда. Обурився господар кабінету. А як ти його вичепив? Сам спалився. Приніс мені на візу документи прямо від цієї своєї лівої контори. Тобі? Ну так. Переплутав, коли брав з принтера. Паша з Генеком гучно зареготали. Разом вони й самі справляли дещо комічне враження. Мав поподібний і, щиро кажучи, бомжуватий господар кабінету і високий лискучий брюнет, якому не в СБУ, а в почесній варті служити. Не виключено, до речі, що там він приніс би більше користі. Дебіл, підсумував Паша. Усі вони так і попадаються, повчально провік молодий генерал. Дуже цінне зауваження. Особливо, якщо врахувати, що ловити таких щурів не моя, а його робота. Однак зловити лівак – це тільки половина діла. Воно-то, звичайно, але ж це держслужба, і його навіть звільнити не можна без прямого втручання міністра. Паш, може ти поговориш? Так, краще слухай сюди. Господар кабінету раптово змінив тему. Тут у нас вибори президента очікуються. Та невже, – зробив я здивоване обличчя. А отож, – перекривив мене Паша. І нам треба взяти участь. Хочеш сказати, що тебе призначили спадкоємцем? Багато клопоту. Слава Богу, вони погодилися взяти грошима. Грошима? А можна поцікавитися, з чиєї долі? Не змінюючи блазнівського тону, перепитав я. Генек зиркнув з-під брів, а Паша розвів руками. Зопщака. А що робити? Разом, хлопче, разом. Разом? Їм що, свого не вистачає? Бо якби спитали особисто мене, я би сказав, що нам ці вибори зовсім мимо каси. «Ти не до кінця розумієш ситуацію. У відповідь на мою категоричність Паша перейшов на розповідний жанр. Дивися, я отримав повну підтримку. Папа погодився після закінчення всього цього піти до нас головою спостережної ради. Зрозумів, що це означає?» «Я зрозумів. І зрозумів, що йдеться зовсім не про римського папу, а про того, чий портрет прикрашає стіну». Останнім часом навіть у комерційних структурах почали вішати портрети президента, щоб продемонструвати партнерам та й самим собі повну лояльність. Щоправда, водночас ці зображення поміж собою звали «уперями». Так і питали «Ти уперя повісив?» У цій огидній пиці справді було щось інфернальне. «Так от вів далі Паша». План дій такий. Після виборів ми отримуємо нового голову спостережної ради і починаємо потрошку акціонуватися, щоб без всяких там аукціонів, інвесторів та іншої фігні. А як вже акціонуємося, то відчалюємо і будемо плавати окремо. Що скажеш? Звучить приємно. І справді після виборів теперішній президент залишається без роботи, а тут ми напоготові. Маючи такого голову, можна тишком-нишком приватизувати банк і поділити акції по справедливості. Доведеться, звісно, віддати великий шмат, бо все-таки президент, але і нам дещо залишиться. Є за що поборотися. Отож, майже тисяча відділень – це що, мало? Тут, блін, можна прожити незалежно від Неньки, самим по собі, як Робінзон Крузо. Паша нещодавно купив собі нову 20-метрову яхту, і тепер його постійно тягнуло на морські аналогії – «Я отримав повну підтримку, розумієш?» – повторив він із притиском. «Вважаєш, що за це не варто заплатити?» «Ну, у повну підтримку я не вірив, не існує в нашому світі повної підтримки, але виключити ймовірність того, що подібна розмова і справді була, теж неможливо. Швидше за все, істина знаходиться десь посередині. Свіжа думка, чи не так?» І саме під час того, як у моїй голові формувався цей мудрий висновок, телефон на пашеному столі оголосив секретарчиним голосом. «До вас, міністр!» Не встиг пролунати останній звук, як двері кабінету прочинилися, і на порозі з'явився він – Віталік, наш міністр на прізвище Матула. Або ж Віталік Матула на прізвиську «міністр», як називали його поза очі. «Здоровенькі були!» Усі підвелися на зустріч. Все-таки міністр – не остання людина в країні, навіть якщо він зовні нагадує колгоспного гармоніста. Ну і розмова, відповідно, перемістилася до зимового саду з видом на київські дахи. Там стояв стіл та м'які фотелі для неформальних нарад. Бо ж міністра не посадиш за довгий стіл для відвідувачів. Міністр – це не відвідувач. Міністр – це міністр. Нехай він і Віталік. А коньяк у вашій хаті наливають? Поцікавився гість. Після колегії якось дивно хочеться коньяку. Дівчата принесли коньяк. Пішла розмова ні про що, як це завжди буває з міністром. Він же не може одразу повідомити, для чого приїхав. Статус не дозволяє. У тебе, Серьога, там така гарнюня сидить у офісі. Звернувся Віталік до мене, сьорбнувши півкелиха одним духом. Він не міг пропустити пов свою увагу жодної спідниці, зміцнюючи таким чином мої асоціації з образом колгоспного гармоніста. Паша зіщулився. «Це твоя Чіпакумпала, чи як її там?» «Та, ну, згадав. То було давно і неправда». «А що це ти зараз оце сказав?» – зацікавився міністр. «Чіпа... що?» «Чіпакумпала. А тобі Серйога не розказував цей прикол?» «Ні, а що?» Довелось у тисячний раз розповідати історію про Чіпакумпалу, хоч зізнаюся, вона того варта. Завжди виконую її на біс і завжди отримую задоволення. Це була, мабуть, найкоротша кар'єра секретарки мого офісу. Три дні. Перший день інструктаж, другий робота. Третій почався з того, що дівчина простягнула мені маленький аркушик паперу, поки вас не було, стандартна офісна форма. І далі у графі дзвонили. Хто? не зрозумів я одразу. Там написано, янгольським голосом пояснила секретарка. Чіпа кумпала, вже вголос прочитав я. Дівчина радісно кивнула. А що це таке? Вона розгубилася. Він так сказав. Я думала, ви знаєте. Бути начальником – нелегкий хрест. Треба розуміти, що одне твоє слово може просто таки вбити живу людину, тому я намагаюся тримати емоції в собі, а особливо, коли вони просто таки прагнуть вивергнутися назовні. Катрусю, сказав я Сапулі, коли вона зайшла до кабінету. Поясни цій дівчині, що коли зранку миєш вуха компотом, треба кісточки випльовувати. «А що таке?» Я простягнув аркушик. Гм, сказала вона і вийшла до приймальні. Звісно, вбити вона її не вбила, однак наваляла з усією жіночою безпосередністю. І заразом обрахувала, що воно за чіпакумпала така, просто як слідчий, ЧП купава», Похвалилася Сапула, повернувшись. «Розумієш, це було ЧП Купава, тобто приватне підприємство, а російською – ЧП!» Ми посміялися. «Що за люди?» – дивувався я. «Не зрозуміла? Перепитай, чому записувати повну Ахінею?» «Та для неї тут усе однакова Ахінея». «Точно!» Після Прочухана дівчина була тихішою за серпневий світанок. А коли я повернувся з чергової зустрічі, підвелася на зустріч з позастійки і віддано, якось по-собачому зазираючи в очі, простягнула ще один папірець. Я подякував і глянув. У графіт дзвонили, було акуратно написано «Нечіпукала». Бідолаху звільнили того ж дня, а Сапула досі дорікає тим випадком. Адже секретарок я завжди затверджую особисто. До речі, нечепукалою виявився Володя Нечепорук, директор сезонів моди. Міністр щиро реготав, б'ючи себе від задоволення по колінах. Генерал поводився стриманіше. Він взагалі шкодував емоції, що характерно для людей його професії. Паша радісно щирився, як від старого улюбленого анекдоту. Дурних секретарок вистачає, але не кожна здатна утнути подібне. Однак у цій приймальні секретарки зовсім не були дурними, тому швидко принесли нам ще коньяку. Вони знали Віталіка-міністра не перший день і добре вивчили його звички. «Ну, будьмо!» Всі, окрім господаря, випили. Він провів уважним поглядом кожен ковток і тільки зітхнув.